Власне, потрапляли в залежність від частин самих себе, спроектованих на Марлу. І не зовсім охоче тому протистояла. Точніше, не протистояла тому ніколи. Бо первах, вона і сама здатна була трохи заражатися їх обсесією і використовувала цю хворобу вельми продуктивно, клепаючи пісні й тексти незгірш цілого цеху заповзятих ковалів. Згодом все уповільнювалося, набувало реальних, таких, що доступні сприйнятю більшості кольорів, перетравлювалося, набридало, починало дратувати і з огидою та розкаянням викидалося на смітник колишніх стосунків. По іншому все було тільки з Хьялмаром, він не набридав, по іншому все було і з Іллею через усю контроверсійність ситуації національність, соціальний, фінансовий і сімейний статус, явно не марленої референції, вона навіть не могла її жодним чином охарактеризувати. Тому воно і на краще, що все залишилося в зародку. І не вмерло воно, а тільки заморозилося для подальших досліджень, коли сама наука підросте і просунеться. Марла згадувала, як насилу їй вдалося поцілувати іллю в праве око, коли вони вже прощалися біля під'їзду. Зрештою, вони обоє нагадували великих і незграбних ганчір'яних ляльок, поролонових ведмедів. Обіймалися, як діти, цілували один одного в кутики ротів і міцно притискалися головами. Марло, ти найкраща. Я кохаю тебе. Марла мовчала, а відтак прошепотіла Я теж тебе люблю, Ілля, і як все таки добре, що нічого між нами не було. Так можна зберегти мрію. Він сумно посміхнувся, прочитавши її думки. Марла розвернулася і стрімко пішла до під'їзду. Двері таксі гучно гримнули, і машина рвонула геть. Як добре думала Марла, чекаючи на ліфт, що я таки не нагадала йому за ті гроші мені за квиток, бо зовсім все було би зле, а ще в нього мій ключ, ну то таке залишить хлопцям. На вулиці вирискнули гальма. «Зачекай!» – крикнув забігаючи Ілля. Він дістав із кишені Марлену зв'язку ключів і пачку банкнот. Марла тупо дивилася у стіну, поки він їх відраховував. «Ну от, як усе жорстоко закінчується», – криво посміхнулася вона. «А так завжди». І вони ще раз кумедно обійнялися, як плюшові іграшки, і відвернулися один від одного, як було сподівано назавжди. «Ніколи не кажи «назавжди», Промайнуло в голові у Марли, коли вона натискала кнопку сьомого поверху. «А ну подивись, як народжується буря!» Марла загасила цигарку і скривилася, де їм таки потрапив в очі. «Як то люди можуть курити таку гидоту?» – спитала вона у віджилої сигаретки зі спеціями. «А в кожному разі ліпше, ніж безкінечне всмоктування віскі». Чи ж не здуріла я, в конце концов? Сиджу на протязі з мокрою головою, курю і слухаю земфіру. Стидуха духа? Або ностальгія за незрілими часами юнацького блядування? Фігі з ним. От візьму іще ласковий май послухаєв. І поцілую гробову дошку. Марла, як завжди, відтягувала момент написання статті. Цього разу треба було писати про оргазми, не нове, і точку G, нове. Слухайте, чуваки, питала кілька днів тому Марла у своїх колег із музичної активності. «А ви знаєте, де у бабів та точка «Ж» знаходиться?» «Ой», – відказав Артур, – «та в більшості жінок не те, що точки G нема, у них і вагіни відсутні». Так, да, це точно». І Марла відіслала розпачливе «хелп» усім своїм секс-просунутим знайомим дівкам, навіть не пробуючи спитати поради у себе самої. «Bad friends and cheap sex», – Могикала тоді вона собі підніс. Отримавши у відповідь щедру купу лінків на просвітницькі сайти для стурбованих, Марла навіть з'ясувала, що й у неї та дурнувата точка є, бо куди б вона поділася. Ось чому середні чи маленькі члени кращі за великі. Навряд чи у гландах є хоч якісь ерогенні точки, і ваші лише зони відповідальні за блювотний рефлекс. Тепер Марла вже нюхала свої долоні, пропахлі незвичним тютюном. «Сама собі ковбой Мальборо. Кльовий такий сон у мене був, ні?» Марлі снилося, як вона кохається із дівчиною високою білявкою.